Allah na mnogo mjesta u Koranu govori o dijeljenju, na lahom putu, a šeitan samo na jednom mjestu straši i opet više vjerujem šeitanu nego Bogu. Allah ima i on daje i voli da se dijeli na negovom putu, pa to spominje kao zrno, jedno koje se stavi u zemlju, a iz njega nikne sedam klasova, u svakom klasu po sto zrna, to je sedemsto. Znači nekom će Allah od jedne marketa da seramšta i više, da ali onaj ko vjeri Bogu, ko, ne, ko vjeri šeitanu neće davati. Jer ga šeitan zavarava, voli da ima sebi slični koji nima ništa. Šeitanu je drago kad mi ništa ne dajemo zato što i on ništa nema, jer nema veće fukare od šeitana. On ništa nema, samo nudi nudi zabludu i nudi lažne nade. Prodaje je što mi je rekli maglo. Znači, on ništa nema, a nudi nemoj, nemoj samo da ima sebi slične. A sličan se slično radi. Pa šetna vole da ima gubitnike ili one nesretnike koji ne imaju ništa kao ni on. A kad ti dijeliš, ti zarađaš, jer Allah vole oni koji dijeli. Zarađaš 70 puta više, pa to nije drago šetan kad ti toko zaradiš. Onda te hoće da je u to dijelo. Pa 40 godina nastavikare da te ga pokvari. Toliko je ljubom ona što ti imaš. Pa ovdje samo problem ko ono je više vjerujem. Pa Ibnim Mubarek je imao Deset jaja je došla sirotnja, kare imaš štišta da, da, da mu se dadni. Kare, on ženi ide da ima deset jaja, a žena ko žena, hajde da će devetero, nek bar jednostane, ko zna, more zatrebat. Kad iza pomnoći do, dolazi neko kuca na vrata, kaže, evo ti neko poslu, korpu, jaja, kad su pobrajali devet I onda kaže imenim Mubarek ženi, kaže što nisi dala jedno deset, to sami dobili stotinu, jer 10 deset puta više vraća, nego dala 9 pa dobili 90 deset. Ali oni je da Allah vraća. Je Pengember se kuni, ko daje, nikad izgubit neće. A ko jadikuje, nikad imat neće. On će uvijek jadikovati. I ko se strpi, kada se nepravda učini, kaže njega čala Allah pomoć. Znači, brat je uzao bolju nivu, uzao bolju kuću, uzao više imetka nego ti, ili sestra i tako uzupiruo tvoje prava, ti se strpiš, ti ćeš naprijed, a on neće nikad. Gledajte malo kak se odbraća iz, iz sestre ili kad neko nekom je nepravdučnih, ko ide naprijed. I ko više ima onaj koji uzajem daje ili onaj koji neće vratiti. Onaj što neće vratiti uvijek u kreditu i uvijek je dužan i umrće dužan, jer nije da vraća. A onaj što daje uvijek će davati. Pa nemoći se toliko žaliti za ono što ne daju, jer neće on naprijediti to je tako pokvaren ti kaže vidi gaošao na mora nije ne vraća mali i tako dalje znači i ti vjeruj da pengamer kaže ko daj nikad izgubit neće meni jedan blagosivu kad sam mu prvi put pri rata uzajmio kaže da bog da ubij dao meni bilo nešto čudno dobla ta što mi tako blagosiva da bog da ubij dao sam stvarno konta mi se, ono, više poveća ono sve mi konta kad nešto daš da dobiješ više al do godaj znači da imaš to je dobra doba da bog da uvijek dao znači to je jaka doba da uvijek imaš jer do daješ znači da imaš Završit ću jednim kako e, treba čovjek ono, da bude ponizan u tom davanju. Ono, kad ni tražimo jedan je tako tražel jednog milionera za džamiju pare. Obično ni ovako kad pravimo nešto, od nas osmanimo, hajmo tražimo selo tražimo od ljudi, od biznismjena. I ovaj šejk tražio, kar je što šta dao za džamiju, kaže šta za džamiju? I on ga pljune. I on uzne maramicu i ovako otare, je to što sam ja pljunuo, Hvala ti na to mi. A deš, šta šta radi Allaha sad ponovo dati? Onda, kad mi to rekao, da je on baš ostav bez teksta. Sijeo je, ni mogo ni staje. Došao je sebi i rekao hajde goviju u kancelariju, da će ti milijun dolara. Eto, treba ovako i na skromno, da neće srce bi otvorili, pa da bi dijelili na ovom treba biti poput ovog šaja, ne ono, što ti ne daješ, fakisi, nakisi, nego na najljepši način, pa možda je se, jer svi su ljudi unutra, od prilike